El-Fil surəsi 5 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Məyyər Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi? Məyyər onların hiləsini boşa çıxartmadı mı? Onların üstünə qatar-qatar quşlar göndərdi. O quşlar onlara bişmiş gil düzəlmiş daşlar atırdı. Rəbbin onları yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi.